28. fejezet Passer órákig kóborolt a mezőkön, vitéz és északi szél társaságában, hogy végre lecsillapodjon a haragja. Az igazságszolgáltatás szolgáltatás csapását látta Beltran diadalmas mosolyában, s esértésnek a fájdalmát még Noferet sem volt képes enyhíteni. Sovány vigaszt jelentett, hogy az ellenfél azzal, hogy elárulta, el is vesztette egyik szövetségesét. Tapéni asszonyt rövid börtönbüntetésre ítélték, emellett elveszítette állampolgári jogait. A helyzetből a legtöbb hasznot Suti húzza majd, hiszen így a vállás kimondása után nem kell dolgoznia a volt feleségére. A szövőnő rajta vesztett a múhóságán, és bukásával Suti visszanyerte a szabadságát. A vezírt megnyugtatta a békésen ügető szamár és a boldogan futkározó kutya társasága, a gyaloglás, a táj derűje, a nílus méltóságos hömpvégése eloszlatták a csüggedését. Legszívesebben azonnal ölrement volna Beltránnal, és kitekerte volna a nyakát. Hát de mire ment volna ezzel? Hiszen a kettős fehérház igazgatója mindent úgy rendezett, hogy az ő esetleges eltávolítása ne akadályozza meg Ramses bukását, sem azt, hogy Egyiptom olyan országgá váljon, ahol egyedül a vagyon számít. Milyen fegyvertelennek érezte magát Pászer ezzel a szörnyeteggel szemben. A vezírek, jó lehet általában idősebbek és tapasztaltabbak voltak, rendszerint két-három évig töltötték be hivatalukat. A fiatal Pászernak pedig azt a feladatot szánta a sors, hogy mentse meg Egyiptomot a következő áradás előtt. Ám ehhez nem adott a kezébe használható eszközt. Nem volt elegendő kiderítenie, hogy ki az ellenfél. Miért folytassa a küzdelmet, ha tudja, hogy már eleve kudarcra ítéltetett. Északi szél huncut pillantása és vitéz barátságos tekintete láttán lassan két ismét bizakodni kezdett. A szamárban és a kutyában isteni erők testesültek meg. Mint a láthatatlan hordozói kijelölték a szív útjait, és ha az ember letért ezekről, akkor az értelmét vesztette az élet. Pászer érezte, hogy két hűtársával meg fogja védeni mát az igazság törékeny és fényességes istennője ügyét. Kem tajtékzott. Minden tisztelet ellenére, amelyel tartozom magának, Pászer, azt kell mondanom, hogy ostobán viselkedik. Egyedül, a puszta mezőkön. Volt kíséretem. Miért teszi ki magát veszélynek? Elegem lett az irodából, az írnokokból, az egész hivatalból. Én felelek azért, hogy tiszteletben tartsák az igazságot, és erre meg kell hajolnom egy ilyen Beltran előtt, aki lenéz, mert biztos a győzelmében. Változott valami azóta, hogy kinevezték magát? Mert mindezt már akkor is tudta. Yes. igaza van. Önsajnálat helyett törődjön inkább azzal, ami abidós tartományon történt. Két súlyos sérültet jelentettek. A nagy templom papjai heves összetűzésbe keveredtek az államképviselőivel. Megtagadták tőlük a robotot. Mindkettő súlyos bűnnek számít, tehát a magabírósága elé fognak kerülni. De akkor már talán túl késő lesz. Én azt javaslom, hogy azon melegében intézkedjünk. Az áprilissal együtt beköszöntött a hőség, legalábbis ami a nappalokat illeti. A hűvös éjszakák még kedveztek a pihentető alvásnak, de a déli nap már forrón tűzött. Megkezdődött az aratás. A vezír kertje teljes díszében pompázott, a virágok egymással versengtek szépségben. Piros, sárga, kék, lila és narancsszínű szírmaik különös szimfóniát alkottak. Pászer ébredés után azonnal kilépett ebbe a paradicsomba és a medencéhez sietett. Ahogy gondolta, Noferet a vízben fürdött. Mesztelenül úszott, könnyed karcsapásokkal, mintha a saját mozdulataiból nyerne újabb erőt. Pászernak eszébe jutott az a nap, amikor ugyanígy megcsodálta, és a szerelem először és egyben örökre egyesítette őket. Nem hideg a víz? Neked igen, még megfáznál benne. Az nem kétséges. Noferet kilépett a medencéből, Pászer egy törül csavarta, és szenvedélyesen megölelte. Beltran ellenzi, hogy új kórházakat építsünk vidéken. Na, semmi jelentősége. Hamarosan eljut hozzám a feljegyzés, amit írtál. Mivel alapos érvekkel indokoltad az indítványt, Jóváhagyhatom anélkül, hogy kivételezéssel vádolhatnának érte. Tegnap Beltran elutazott a Bidoszba. Biztos vagy ebben? Az egyik orvos látta őt a rakparton. A munkatársaim kezdik sejteni a veszélyt. Már nem dicsérik az egekig a kettős fehérház előjáróját. Sőt, néhányan úgy vélik, hogy meg kéne válnod tőle. He. a zavargás tört ki. Egyelőre nem komoly a baj, de már ma oda Van-e varázslatosabb hely a büdosznál, Oziris hatalmas szentélyénél, ahol a megölt és feltámadt Isten misztériumait idézik fel néhány beavatott, köztük a fáraó jelenlétében. Atyához, széthíhez hasonlóan a nagy Ramszes is tovább szépítette a templomot, és egy hatalmas gazdaságot adományozott a papságnak, hogy ne legyenek anyagi gondjaik. A kikötőben Abüdöz főpapja helyett Káni, Karnak előjárója fogadta pászert. Őszinte barátsággal üdvözölték egymást. Nem is reméltem, hogy eljössz, pászer. Kem a bajról. Súlyos a helyzet? Attól tartok, hogy igen. De csak hosszas vizsgálódás után fordulhattunk volna hozzád. Most majd magad vezetheted a nyomozást. A fő főpapja beteg. Hozzám fordult segítségért, hogy ellenállhasson a képtelen nyomásnak. Mit akarnak tőle? Ugyanazt, amit tőlem és a többi szent hely elől járójától is. Azt követelik, hogy a templom alkalmazásában álló dolgozókat bocsássuk az állam rendelkezésére. Több tartományi kormányzó is önkényesen máshova rendelte az embereinket, és a múlt hónapban robotot is szabtak ki rájuk. Pedig a nagy építkezésekre csak az áradás kezdetétől, vagyis szeptembertől kell több munkás. Hm? A polip tovább nyújtogatta a karjait, hogy próbára tegye a vezír erejét. Azt jelentették, hogy sebesültek is vannak, jegyezte meg a núbiai. Hm, így igaz. Két paraszt nem volt hajlandó engedelmeskedni. A rendőrök pedig igen keményen elbántak velük. A két szerencsétlen családja már emberemlékezet óta a templomnak dolgozik, ezért nem nyugodtak bele, hogy máshol fogják őket munkára. Ki küldte ide a rendőröket? Nem tudom. Az emberek lázadoznak, pászer. A parasztok szabadok, nem fogják hagyni, hogy bábuként rángassák őket. A munka jog megsértése polgárháborúhoz is vezethet. Szóval ezt eszelte ki Beltrán. Persze ő már vissza is utazott Memphisbe. Remek ötlet volt, hogy abüdost választotta az első tűzfészeknek. A szentnek tekintett területet általában nem érintették a gazdasági és társadalmi válságok, így a tartomány az összes többi számára példát mutathat, ha fellázad. A vezér rangjának köszönhetően szabadon beléphetett Oziris csodálatos templomába. Szívesen eltöltött volna ott néhány órát elmélkedéssel, áhitatba merülve, de ebben a helyzetben sürgősen cselekednie kellett, így lemondott erről az örömről. Kemmel együtt a legközelebbi faluba sietett, amelynek a lakóit maga a rendőrfőnök hívta össze a főtérre a kenyérsütő kemence mellé. A rendkívüli hír meglepő gyorsasággal terjedt a faluban, hiszen csodaszámba ment, hogy a vezír személyesen kíván szólni a legegyszerűbb emberekhez. A falu népe gyorsan összesereg lett, ki a mezőről, ki a magtárról, ki a kertekből érkezett futva, nehogy lemaradjon a nagy eseményről. Pászer a fáraó hatalmának dicsőítésével kezdte beszédét, hiszen egyedül a fáraó biztosíthatja a népének az életet, a gazdagságot és az egészséget. A vezír ezután emlékeztetett arra, hogy a munkaerő önkényes lefoglalása a még mindig érvényben lévő ősi törvény szerint jogtalan és súlyosan büntetendő cselekedet. Akik bűnösnek találtatnak, azok elveszítik az állásukat, 200 botütést kapnak, Nekik maguknak kell elvégezniük azt a munkát, amelyet jogtalanul másokra akartak osztani. A munka végeztével pedig még börtön is vár rájuk. A vezír szavai előzték a nép nyugtalanságát és haragját. Száz száj nyílt szóra, hogy megnevezzék az összetűzések okozóját. Fektit, a nyírt hajút. Az istáló mester tekintélyes villája a Nílus partján állt. Tenyészetének legerősebb lovai sorra rendre a királyi istállókból kerültek. A durva, erőszakos ember mindedig beérte már így is szemérmetlen gazdagságával, még soha nem zaklatta a templom munkásait. A közelmúltban viszont öt kézművest hurcoltatott el erőszakkal a saját birtokára. Ismerem ezt az embert, mondta Kem, ahogy a villához közeledtek. Ő volt az a tiszt, aki elítélt az aranylopásért, amelyet nem én követtem el. Ő vágatta le az orromat. Hm, most viszont maga a rendőrfőnök, Kem. Legennyugat, megőrzöm a hidegvéremet. Ha ez az ember ártatlan, akkor nem hatalmazhatom fel magát arra, hogy letartóztassa. Reméljük, hogy bűnös. Maga az erőt képviseli, Kem. De az erőnek a törvényt kell szolgálnia. – Nézzünk be fekti, ez rendben. Egy őr támasztotta a fából ácsolt kapuzat egyik oszlopát dárdával a kezében. – Kívül tágasabb! – Erezd le azt a fegyvert! – Tönnyel innen, te néger, vagy kifordítom a beledet! A pávian elkapta a lándzsa nyelét, kirántotta a fegyvert az őr kezéből és ketté törte. A férfi rémülten segítségért kiáltozva rohant be az udvarra. Az udvaron éppen két gyönyörű lovat idomítottak a lovászok. A lovak megrémültek a nagy majomtól, ledobták lovasaikat és kivágtattak a kitárt kapun. Egy lapos tetejű épületből több fegyveres sietett elő törrel és dárdával a kezében. Feltartóztatták a betolakodókat. Egy vállas, kopasz ember utat tört magának köztük, majd megállt pászer, Kem és a fenyegetően vöröslőszemű pávián előtt. Mit jelentsen ez? Maga fekti? kérdezte pászer. Igen, és ez az én birtokom. Ha nem távoznak azzal a szörnyeteggel együtt, akkor az embereim alaposan ellátják a bajukat. Tudja, hogy mi jár azért, ha valaki rátámad Egyiptom vezérjére? A vezir? Tréfál? Hozzanak nekem egy mészcserepet. Pászer rányomta pecsétjét a cserépre. Fekti zordan rámordult az őrökre, hogy távozzanak. A vezír Nálam? Ez képtelenség. És ki ez a magas néger magával? De hiszen én ismerem ezt az embert. Igen, igen, ő az. Fekci sarkon fordult, de gyilkos nem hagyta elfutni. Neki ugrott, és a földre döntötte. Már nem a hadseregben szolgálsz? Nem. Saját lovaimat tenyésztem. Gondolom már mindketten elfelejtettük azt a régi históriát. Nem hinném, hiszen lám neked azonnal eszedbe jutott. Tudod, hogy nekem tiszta a lelki ismeretem. Aztán meg ez nem törte derékbe a pályádat. Ha jól látom, a vezír testőre lettél. Rendőrfőnök vagyok. Te, Kem? A núbiai segített felállni a földön fekvő fektinek, akiről szinte patakokban folyt a verejték. Hol rejtegeted azt az öt kézművest, akiket erőszakkal hurcoltál el? Én ilyet nem tettem, rágalom. Nem a te fegyvereseit keltenek pánikot? Nem ők adják ki magukat rendőrnek? Hát, alaptalan rágalom! Szembesíteni fogjuk a martalócaidat a panaszosokkal. Megtiltom! Hmm. Úgy vélem, hogy legfeljebb mi parancsolhatunk magának, emlékeztette Fektit Ház Házkutatást kell tartanunk. Előbb természetesen lefegyverezzük az embereit. Fegyveresek tétováztak, a pávián egyiktől a másikhoz ugorva, hol egy karra, hol egy könyökre vagy csuklóra csapva összegyűjtötte a tőreiket és dárdáikat, amíg Kem ügyelt, hogy egyetlen fegyveres se szembe vele. A vezír jelenléte nyugtatóan hatott a heveskedőkre, fekti legnagyobb bánatára, aki úgy érezte, hogy az emberei elárulják. Gyilkos ezután egyenesen az egyik gabonasilóhoz vezette a vezírt. Valóban ide volt bezárva az öt kézműves. Ahogy kiengedték őket, már ömlött is belőlük a panasz. Alig győzték sorolni, hogyan kényszerítették őket különféle fenyegetésekkel arra, hogy újjáépítsék a villa egyik falát és megjavítsanak néhány régi bútort. A vádlott jelenlétében maga a vezír jegyezte fel a vallomásokat. Fektit bűnösnek találták abban, hogy közmunkát végeztetett a saját javára, ráadásul jogtalanul hurcolta el hozzá az embereket. Kem kerített magának egy nehéz botot. A vezír felhatalmaz arra, hogy az ítélet első részét magam hajtsam végre. Ne, ne tedd, meg fogsz ölni. A balesetet sosem lehet kizárni. Olykor... Nem igen sikerül fékeznem az erőmet. Mit, mit, mit akarsz tudni? Kitanácsolta, hogy ilyesmire vettem egy. S Senki. A bot magasba emelkedett. Nagyon rosszul hazudsz. I igazad van, utasításra tettem. Beltrán? Mi, mi mégy vele, ha meg tudod? Úgy is tagadni fogja. Mivel nem remélhető, hogy segíted a rendőrség munkáját, jöhet a törvény szerint kiszabott 200 botütés. Fekti a núbiai lába elé borult. A pávián közömbösen szemlélte a jelenetet. Ha ha együttműködöm, akkor remélhetem, hogy elmarad a botozás, és rögtön a börtönbe kerülök? Hát, amennyiben a vezír beleegyezik, Peszter bólintott. Ami itt történt, az mind semmi. Nézzenek utána, hogy mi történik az idegen országokból érkező munkások hivatalában.